Da, rezultate vin rezultate din județ în județ, la 41% PNL la Sibiu, 28% PSD la Sibiu, deci încă sunt județe în Ardeal unde PNL este pe primul loc, iar acum, ca în județul președintelui, să fie sub uh, PSD, dar, per total, Transilvania a fost câștigată istoric. Pentru prima dată, PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea câștigă Transilvania. Nu s-a mai întâmplat acest lucru de la FSN-ul din, din 1990. Practic, de la FDSN, PDSR, uh, PSD-ul condus de Adriana Stase, de. Mircea Joana de Victor Ponta nu a reușit acest lucru. Primul, prima dată când PSD reușește câștigarea Transilvaniei este PSD-ul sub conducerea lui Liviu Dragnea. PSD obține peste 30% în Transilvania, PNL este spre 27%, 28% vom afla exact rezultatele pe toate cele 14 județe din Transilvania, dar... Cel mai important lucru, mandatele, mandatele, așa cum arată astăzi pe simularea BEC, este, sunt următoarele, este informația momentului, s-au rezolvat și problema, îmi scrie colega mea, de 15 minute s-a rezolvat problema cu fișierele, au fost fișierele greșite, acum vin datele de la STS, păi să le dăm pe ecran atunci când vin datele, le mulțumim celor de la STS, uneori, prinde bine o puțină săpuneală, chiar și din partea unor oameni care respectă instituțiile. Da, deci la. Dă-mi un cult. Dă-mi și mie, Giurgiu, dacă tu mă zici la 9 aici. Da, îți dau. De la 9, sunt amuzat să spun. De la 9, de 6 ore, aici, de 5 ore și așa. Deci sunt solidar cu tine. Dă-mi și Giurgiu, care vorbim mai degrabă despre asistent. Giurgiu, dăm și Giurgiu, sigur, fără probleme. Și Giurgiu, dar. Încă o dată, la potrivit a 81% din date. PSD obține 169 de mandate de deputați, PNL 73 de mandate, ALDE 19 mandate, UDMR 25 de mandate, USR 25 de mandate, minorități 18 mandate. Simulare Senat este 81% numărătoare. PSD 69 de mandate, PNL 31 de mandate, al de 8 mandate, UDMR 10 mandate, USR 10 mandate, PMP 7 mandate, Mihai FIFOR, liderul din PSD, merită felicitat, a reușit să-l învingă pe șeful de campanie. Fiți foarte atenți! Deci îl învinge îl învinge, deci Mihai Fifor, șeful de, la Sân, șeful de grupului, senatorial, grupului senatorial și șeful Consiliului Național al PSD. al PSD, îl învinge pe Ghiță Falcă, pe Gheorghe Falcă, șeful de campanie al PNL la el acasă. Deci Aradu este pierdut Asta în acest ceva. moment de PNL. Este o lovitură cruntă. Deci PNL pierde Aradu PSD câștiga Radu cu Mihai Fifor, conducere interioară. Pierde Timișoara, orașul Revoluției. Pierde Timișoara de și pierde avea... alba, alba filială de o putere uluitoare. Asta înseamnă, clar, aici încep să dau dreptate celor care au spus că cheia acestor alegeri a fost Vasile Blaga. Momentul în care Vasile Blaga, bătrânul luptător, este scos din arenă, practic toți toate filialele fidele lui Vasile Blaga, alba fiind una dintre filialele fanion al lui Vasile Blaga, electoratul PDL, primarii PDL, care reprezintă 70% din cei 1100 de primari PNL, practic s-au demobilizat pentru că le-a căzut generalul, le-a căzut mareșalul. Deci coaterea lui Vasile uh, Blaga este, a fost una dintre cheile acestei uh, aceste campanii pentru că, practic, electoratul PDL uh, și și mai ales militanții și activiștii PNL s-au simțit dați deoparte. Revenim în platou. Florian Bichir, mulțumesc. Este în continuare alături de noi. Bogdan Comaroni, Oana Stănciulescu, Alexandru Căutiș și Iosif Buble. Încep cu dumneavoastră, domnule Bichir. Sunteți aici de 5 ore alături de mine. Știți cu Până la ultimul client noi așa suntem Să mândurăm aici alături de dumneavoastră. Asta la PMP, mă? Nu, în general. Mai... E frecventat în noi, muzee. Uh, ce să vă zic? Îmi dezda toată linia PNL. Mă, și doar e sufletul. Bine că am luat un distănă calmă pe la prânz așa. dat deci, și un 20, a dat un 22, o ceva acolo. Dreapta era pământ. E fără dinți, fără nimic. E clar că trebuie o reconstrucție a dreptei. Nu dau sfatul celor de la PNL. Nu permis dau sfaturi niciunui partid. Trebuie la de la zero. Gândiți-vă urmează alegeri prezidențiale... O, mai lege de europarlamentare, e, da. dacă nu vor să fie dezastru și mai mare, o reconstrucție, oameni serioși, mesaje foarte clare. Iată cum PSD-ul, Mamutul ăsta, de data asta nu a mai fost așa avocat, și a avut o campanie extrem de inteligentă, întoarsă spre România reală. i ați zdrobit pur și simplu, trebuie toți felicitați de la PSD și cei care au fost în uh, staff și cei care au gândit campania uh, și, și mai ales Dragnea, care nu e un tip așa... Uh, Știți că eu nu sunt foarte mare fan de -a Dragnea, dar când face lucrurile... Dacă au ajuns Oreste te teodorescu. Da. Cu Florian Bichir, Ana Stănciulescu, Rareș Bogdan, Alexandru Căutiș să vorbească apreciativ de o campanie și de un lider, asta înseamnă că am fost întotdeauna nu, și n-am ascuns. Votanți și simpatizanți ai dreptei, da. cel puțin eu. Dar în momentul când un om evoluează, trebuie să apreciez acest da. lucru. Domnul, domnul Ares, iar -a, campania a fost extrem de bună. Am vorbit cu sociologi de margă, să m -a m -a le dau publici. numele acum, <laughs> dar care mi-au explicat și următorul lucru. Campania a fost făcută să aici e meritul dar nu că mă pune bine cu vingătorul, că n-am de ce, nici nu mă interesează. Uh, Până acum PSD-ul a fost un partid exclusivist de elite. Deci l-a avut pe Ion l-a avut pe Adriană l-a avut pe Joană, l-a avut pe Punta. Oameni care simțeau nevoia să umple ecranul. Liviu Dragna și datorită uh, dosarelor pe are în, uh, în lucru, să zic așa. Nu, nu, domne, că da, nu, El, ca om, nu a acceptat o campanie violentă, nu a acceptat o campanie revașantă. s-a întors, s-a învățat ceva, poate unul dintre puținii lideri, care, politici care am învățat câte ceva din ce s-a întâmplat în America, de întorsul către electorat, de un, un ton de sau unul mai împuicitor, băbâi la muncă. I-a ieșit. În partea cealaltă, nu știu ce a fost. Uh, tinerețe... Prea multă, prea multă încredere în, în președinte Iohannis că îi scapă președinirii ca fiecare dată lască că face șeful ceva pentru noi Lipse de viziune politică uh, Cum să zic uh, Necazul ăsta pe care l-a Vasile Blaga Care iată se vede că era un mare creier Acolo uh, Amatorism Gașcă, costune spune bine prietena mea la Nu poți să aduci un partid de PNL, să pui, îndepărtezi populiu hașut de la Constanța. Ce probleme a avut băiatul ăsta, adică băiatul ăsta? Nu scuzați că nu mai ca cameră. Domnul, în istoria mea. Da, Giurgiu, domnule, Giurgiu, domnul Bichir, în toate Giurgiu. și sunați-l pe domnul Pieleanu, vă rog, a dat rezultate, a dat noi și domnia sa, a dat PMP un parlament. PNL, deci așa, PSD 70%, PNL 12%, al de. 9,3, USR 295, PMP 2,5. Deci uh, dar Andronic n-a intrat. Uh, Când nu, nu era în Giurgiu, la, ai... la Senat? Uh, nu intru, nu, la cameră. La, camere. la camere. Da, nu, nu, uh, nu pare. Dacă trece pragul interna, nu știu că deputat e, e, e, are patru. cu Giurgiu. 4. Patru deputați. Ia trei, i trei, eu calculul trei. Calcul era să ia 2 de la PSD, un... un liberal și intra Dan Andronic. Dar da, așa s dacă s-a dus cu trei PSD-ul... s 3 trei. de redistribuire să ia pe țară, dacă are mai mult acolo da. decât Depinde în altă parte. cum are ca număr de voturi față de alte județe. Da, da. Dacă are mai multe, va lua la redistribuire. Da, da. da foarte tare. Interesant. Domnule, aici o să las pe domnul Căutici să vorbească ah, de a, un prieten al său. Asta nu înseamnă că eu voi fi mai puțin critic la dosaționă individu. Urmează Constanța, da? Da, au obținut, obținut mult, uh, Alex, uh, deși a avut, a, fost, a, a avut echipa mazări împotrivă. A avut echipa mazări împotrivă, dar l a adus pe Iulian care a fost locomotivă, a fost locomotivă o, în Constanța. Excepțional. Și în ciuda faptului că domnul Bichir, de fapt, eu, pe undeva poate să aibă dreptate domnul Bichir cu puiu, ca așa mai departe, dar la Constanța se întâmplă un lucru miserabil în PNL. Domnul amiral Vergil Chițac a intrat în fanfar în Senat, era și pe primul loc, nu știu ce Fix, cu o zi înainte de, de vot, noua echipă de la Constanța, în speță Boroianu și cu mușine cine mai sunt pe acolo Au început cu declarații că ei vor schimba pe șeful PNL Constanța, al municipiului Constanța După ce va intra în Senat, adică o să ia locul de politic al domnului Chițac cum să faci așa ceva când Virgil Chitacă a fost locomotiva PNL-ului în Constanța. Ori, cred că astfel de declarații pot să coste foarte mult PNL-ul. Au fost făcute în momente nepotrivite astfel de declarații. Iar prietenul meu, cum îi spui tu, Felix Troie, a mers în cârjă, s-a operat coloana lună înainte de a începe, de fapt, înainte chiar de a începe campania, și în cârj a mers în fiecare zi, în fiecare sat, s-a dus ca un general rănit să facă campanie. Și iată că s-a văzut lucrul ăsta. Uite, vezi că au scos rezultat foarte bun. Bine, la fel de bun ca în restul țării, dar nu... Ia uite ce a făcut aia în băzesc. asta nu o citești? 9%. Unde? București, Senat, București 39% fost, PSD, USR 24, fost... PNL 12, 13%, PMP 9%, mult. Să București. la Camera Deputaților cum e. La asemenea imediat dăm Bucureștiu pe al de 8% și țăricianul dar nu-i diferență. mare. Păi atent că Băsescu a obținut mai mult ca Tălicianul la București. Da. da, și eu de până. față de 12 PNL... Ce-ți se pare? Așa, Gerard? Da, Ce-ți se pare? A, a, ai, ce fost, ai fost primar, carat, ai fost președinte de țară. Da. E totuși un scor rușinos. El a zis că vrea yeah, cu două cifre. Îl vrea aibă. cu două no, cifre și a, a luat cu o cifre. Haideți că e un partid nou, totuși. Hai, că e mare cu partii și ala regemoniei. E adevărat, Florian, președintele țară. Eu știu că ai tu la camera deputaților la sculde. Ce-a văzut PMP-ul la București? Spectacol, spectacolul continuă, spectacolul continuă. 86% din voturi numărate PMP a căzut din nou la 4.96. Deci doar la Senat este clar... Deci nu intră de mereu la guvernare. Dar ce nu știe lumea, stați o secundă, că va intra Marius Pereanu și are, are dreptate aici. Deci eu o spun de la ora 9. Pe Traian Băsescu, partidul lui Băsescu îl va duce în Parlament. Exact ca în 2009, da, da. la prezidențiale diaspora. La, la da, parlamentare, acum numărat, e 2.9, dar nu avem numărătoare decât din țară la numărătoare cu diaspora, va trece de 5% din nou. 4,96 acum, deci din nou la de ce PMP. Nu? Stați cu ochii pe el, ne scrie Dan Bucura. Continuăm. Sunați-l pe Pieleanu, vă rog, Tomariu Pieleanu, pe vă rog de altă, pe de parte, Nu e bine să că și-o Electoratul din Moldova l-a votat pe Băsescu și e rău. E un electorat, sunt român, de-ai noștri, au dreptul să voteze. La la cum... a Dar a la cât azi? La Au 21 pnl te de deranjează Moldova acum. Exact. A votat cu PSD. Senat, PSD 30%. să că aici e loc unde a votat Satul Mare, UDMR 40, PSD 30, oh, PNL 16. A a, păi au scos cel mai bun candidat de la Satul Mare pe Andrea Paul. Singurul candidat valabil de la Satul Mare. L-au scos și au pus unul din Ferentari. Un ppd din Ferentari. Vorbesc serios. Au scos-o pe Andrea Paul. Un om articulat în probleme economice de dreapta, și au pus un ppd din sectorul 6 care a fost el al treilea partid încercând să intre în Parlament. PSD, la Senat Sibiu, 41 PNL, bravo, Raluca Turcan, 29 și Munteanu, Florin Munteanu. Și Claus Iohannis, bravo, la faza. Claus da, dar Claus nu s-a implicat, domnule, chiar a fost corect, Alex. Chiar nu s-a băgat omul. I-a lăsat în pace. 29, PSD, USR, 14, un scor excelent al USR, PMP, 451, de 4,2. Uh, asta facem la liberal, că sunt dinamici. auzi, la diferența, s-a dus la mare. Vezi, e un pic de dinamism. De de asta pic de dinamism. De, asta o viață internă activă. Da, deci, <laughs> Au stat la coadă să-l da. Dați-mi, Suceaba, PSD, 51%, PNL, 28%, de 571, PMP, 478, USR. 422 42 4,2 uh, PRU 2,5 Marius Pieleanu la telefon. Bună seara, domnule Pieleanu. Felicitări pentru exit exitpolul pe care l-a realizat da. Avangard împreună cu uh, curs, după toate probabilitățile uh, de rezultatele pe care le ați oferit, așa cum arată numărătoarea 86% din voturi, par foarte Exact. Felicitări. Spuneți-mi cum vedeți ziua Mulțumesc, de astăzi și mai ales cum vedeți final. numărătoarea finală. Uh, am vrut să intervin pentru a face o precizare referitoare la scorul Partidului Mișcarea Populară. În mod evident, au intrat la Senat și asta se datorează faptului că Preamățesc a candidat în un loc la Senat. Iar, după opinia mea și după date, va intra și la Camera Deputaților, pentru că. E important lucrul ăsta, sunt 105.000 de voturi din străinătate care nu au fost numărate. din uh, lui PartiSauatul în sensul ăsta. A zis eu că Pilarul e da. mare sociolog. O, am zis eu că Piranu e un mare sociolog. Așa, așa, mă spune Florian. Da, uh, din ele, în mod evident, ne așteptăm ca o proporție de, să zicem, 30% să fie pentru Partidul Mișcarea Populară. Exact. Suficiente. Exact. Adică cam 30.000 de, de voturi, domnule Pielea, nu, Cam 30.000 30. de, de voturi. Cam, din 102.000, cam 30.000 de, de, 30 de voturi către PMP. Și încă vreo 30.000, da, dacă nu 40, la USR. Și asta, da, bă, la USR, cred că trebuie. sunt chiar mai multe. Probabil că jumătate din USR sunt la USR. Și asta ar însemna că partidul domnului Traian Băsescu și în Camera Deputaților va avea reprezentanți. Da, așteptăm numărătoarea. Oricum e cel care e la limite, la 86% numărătoare. PMP nu intră în Camera Deputaților, dar intră în Senat <coughs> cu șapte mandate. Pe simulare avem șapte mandate la, la PMP, avem 10 mandate la UDMR, avem 10 mandate la USR, avem șapte mandate la ALDE, dintre care două mandate, unul este al domnului Tăricianu la București, unul este al lui Teodor Meleșcanu. Teodor Meleșcanu, fostul șef al a intrat în Parlament, a candidat la Prahova, locul întâi la Senat, este mandat validat, sau, mă rog, nevalidat încă, dar Atenție. validat de rezultat. Atenție okay. însă și la un scenariu extrem de posibil, în cazul în care să presupunem că Partidul Mișcarea Populară nu intră în Parlament la cameră, voturile se vor redistribui astfel încât, cel puțin pe cameră, PSD-ul poate să facă prin redistribuire 50%. Păi, pe ce am făcut noi? Pe ce avem uh, redistribuire? Avem PSD-ul la 51,4% la redistribuire fără PMP în Parlament. Deci, pe cifrele da, care vi l-am enunțat, cam... PMP-ul nu e în Parlament. PSD-ul are singur 169 de mandate la cameră. Da, e corect. E corect. Însă, repet, eu nu cred că, că la Camera Deputaților Pădătău nu intră. Deci credeți că va intra direct. și în, datorită voturilor din diasporă, nu? Datorită voturilor din diasporă, da. Care nu au fost. Și ne așteptăm, e o, o, o supoziție asta, că nu avem date din cele de voturi. Dar, în mod evident, trebuie să se bucură încă de încredere în... România roșie. Uitați-vă cum arată România în acest moment. Patru județe unde UDMR a reușit să obțină majoritatea peste. Și uitați, deci așa arată astăzi România, un roșu absolut cu două insule, județul Cluj, ce Alba. Județul Alba, are Și Sibiu, Alba și Sibiu. Deci Alba și Sibiu sunt cele două județe care, unde PNL a rămas, a rămas la 86% din numărul de voturi numărate, majoritar, a trecut PSD. În rest, PSD a câștigat pentru prima dată... Cum vă explicați, domnule Pieranu, câștigarea Transilvaniei și a Transilvaniei după 26 de ani de către PSD-ul condus de Liviu Dragnea? Recunosc că pentru Ardeal nu mă așteptam să câștige PSD-ul. Datele noastre erau undeva la 27-28% PSD într-o Ardeal, ca medie. Însă, acum când am văzut analiza pe regiuni, cel puțin pe datele pe care le avem la curs avantgarde, a rezultat faptul că și acolo PSD-ul a câștigat, chiar în unele zone, în unele județe zbobitori, Probabil o cauză este participarea extrem de scăzută, totuși, deși, mă rog, comparabilă cu cea din, din 2012, Reși, sală, ce participarea de? la vot, care, Reși, vă... în, prin care a contat foarte mult mobilizarea... m s harta roșie pe ecran, mă scuzați, domnul Pilar, mai m-ai lăsat harta roșie <gătări> pe ecran. Da, vă spuneam că Partidul Social Democrat, fiind <gătări> foarte bine organizat și cred că asta se datorează, evident, și președintelui care are calități foarte bune în sensul ăsta a reușit să i mobilizeze tot electoratul, toți votanții PSD-ului și astfel, pe fondul participării reduse, a reușit să obțină un scor foarte, foarte mare. Da, într-adevăr, foarte interesant, vor fi analize importante, inter analize interesante, o așteptare uriașă pentru PSD, care a venit cu un program îndrăzneț. Rămâne să vedem. Cine va fi premier, domnule Pieleanu, potrivit opiniei dumneavoastră? Dacă Iau în calcul principiile democrației, principiile mari, largi ale de democrației. Cred că, în mod normal, președintele partidului care a câștigat alegerile trebuie să fie și privit. Acum, asigur că intrăm în chestiuni juridice legate de celebra lege 90 din 2000, care probabil ar putea fi contestată de către juriștii PSD la Curtea Constituțională referitor la restricția aceea, care mie mi se pare ușor exagerată, că orice fel de condamnare penală provoacă automat o neelegibilitate pentru funcția de ministru, în general. Da, asta rămâne de văzut. Însă, cred că, indiferent de, de condițiile juridice, un premier în, în persoana celui care a câștigat alegerile, președintele partidului care a câștigat alegerile și de o manieră, zic eu, categorică, ar fi uh, corectă. Pe de altă parte, însă, domnul Bogdan, trebuie să spunem și asta. Un guvern nu va putea rezista fără să coabiteze cu președintele țării. Foarte importantă această observație. Sper, sper că deja în zilele viitoare președintele Dragnea va avea mai mult sau mai puțin oficiale sau transparente public cu președintele țării pentru a conveni asupra unei formule guvernamentale care pe de o parte să oprească războiul românul român asupra căruia am convenit cu toții și pe de altă parte poate începem și noi să facem niște autostrăzi, niște spitale serioase. Doamne ajută să fie așa. așa. Să sperăm că așa va fi. Mulțumesc, domnule Pieleanu, încă o dată felicitări mulțumesc. pentru rezultatele pe Exit Pol Curs uh, Avangard. Ne întoarcem în platoul Jocuri de Putere, continuăm uh, analiza noastră, maratonul nostru. Suntem de șase ore și jumătate, mai mult? Da, șase ore și jumătate în uh, direct. Rămânem în alături de noastră pentru a vă oferi informații. Ați văzut harta. Aceasta este uh, România de astăzi. Harta este reprezentativă. Acum avem în continuare județele, de obțină la Brașov 6,8%, UDMR-ul 6,33%, USR-ul 14%, PNL 22%, PSD 39%. Vă rog, Oana Sănciulescu, Aceasta este. A, făsut, a făsut reacția ta. Îți dă fior când vezi harta așa de roșie, cum n-am mai văzut-o de 20 și ceva de ani și cred că este obligatoriu pentru liderii acestei țări, liderii politici, să-și pună mai multe întrebări. În primul rând, pentru opoziție. Eu sunt de-a dreptul îngrijorată, nu știu cine va face opoziție la 60%, la 50% și... 60, 70 în multe județe, cine face opoziție de mâini, nu, nu, nu mai știi să numeri, uh, nu-ți să crezi că sunt scorurile astea, cine va face opoziție în România? Pentru că nu văd PNL-ul adunându-se și înțelegând eu una, aș vrea să văd o analiză foarte clară din partea PNL-ului, cine a greșit, de ce s-a greșit, cum s-a ajuns aici, cum a ajuns PNL-ul. La 12% în București, după eșecul de la locale, cum, de ce nu s-au mobilizat, de ce nu au avut o strategie, uh, nu știu cine spune aici, uh, s-au dat bani totuși, destul de mulți în campania asta electorală a PNL-ului și cu toate astea s-au dat degeaba. Cine au luat banii degeaba fără să facă nimic? Rare și, și în Încotro ea de acum încolo PNL-ul, pentru că să te lași în grija USR-ului în Parlament, care e pentru prima oară în Parlament și probabil că toți oamenii ăștia, tinerii aceștia care vin, sunt la usr și nici nu știu procedura parlamentară. Am auzit pe mulți dintre ei că o să ajungă în Parlament și o să lămânească atunci cum e mersul, care e regulamentul. o să învețe, care Oana. Să... O să învețe, sigur că o să învețe, că de 20 de ani tot că să învețe. Acum, nici doamna de la PNL, care are 24 de ani și este fata lui Tăticu, nu cred că o să ia mai E în putin. Parlament, pentru că e. era pe primul loc. Evident, evident că da. Deci, în concluzie, cred că PNL ar trebui să înțeleagă că nu e suficient să vii cu 1, doi, trei oameni noi, să-i arunci cu furca să te duci cu, să exporti în județe, care au muncit, care au făcut campanie 20 de ani, nu că PNL-ul a rezistat și a rezistat destul de bine în toți alieșa și nu au fost o ani ușor pentru PNL și PNCC de ani, 90 au fost și o, niște ani crunți pentru partidele istorice. Deci să aduci, să ajungi acum și să arunci pe pedediști la al la treilea, patrulea partid în județe, la... În satul mare. L în satul mare. Dar și în alte județe. Este, este nu vreau să te fac să caz la ora asta două și jumătate, dar vreau să spun că informații de ultimă oră dau ca sigură ruperea Partidului Național Liberal. Deci cine a vrut C să ducă partidul Național P și Liberal mai o... spre soarta Surpriză. PNC, a reușit. Deci a, la această oră liderii PDL vor ruperea, foștii de PDL, vor ruperea de uh, PNL, considerând că... Dar nici nu au făcut fuziunea și au tot uh, amână. Iosca Vreau să-ți spun singură frază aici. Nașa, apoi nu, Bogdan, sigur că nu, nu mai este acela, același context. Știi de câte ori Ares Bogdan s-a rupt PNL-ul în cei 20 de ani? De câte ori am scris eu de ruperea PNL-ului? Câte are au s-au despărțit și s-au unit. Mine dar problema a fost mâine. atunci că a existat un patriciu, a existat un horia rusu, a, a existat un cataramă, a existat un chintus... Îți dai seama ce rușine pentru bătrânul lider, a ajuns la 100 de ani. Deci bătrânul lider care trăiește vorbim, pentru uh... PNL a ajuns la această adică... a tră, a trăiește a unui partid care în urmă cu un an de zile, un an, de zile un an și jumătate, pardon, 18 luni avea 41%, iar acum are un rușinos 21% un președinte pus de Partidul Național, din partea a Partidului Național Liberal, în urmă cu doi ani, doar doi ani. Și tu să coloresc? președintele ăla, a... dacă nu exista realitatea TV și tinerii din țară și diaspora și, și încă câteva platforme online, nu ar fi și președinte. Dacă după PNL... Ne-am bătut joc de, de, da? PNL... de diasporă 2 ani de zile. După ce au ajutat... În cu ei. Cei care și-au păi bătut joc noi, de diasporă sunt liberali, în frunte cu Mihai Voicu. Mihai Voicu este groparul, este omul care și-a bătut joc de diaspora românească. A fost președintele Comisiei de Cod Electoral. Graveș Bogdan, atâta, scuzați-mă, vreau să mai spun o frază. Eu să știu că aș fi apreciat dacă oamenii care se fac vinovați, că nu e doar unul singur, oamenii care se fac vinovați de acest eșec îngrozitor, să fi venit și să fi spus, domnule, am greșit, asta este toți, da, toți, 40, 50 cât suntem, ne dăm la o parte. Eu sunt nedumerită, PNL-ul este în situația în care e și nimeni nu a greșit. Nu știu, vor urma zile foarte interesante și lucrurile par a fi calificate. Dacă era undeva 27-28, probabil că tot a să fie, să demisioneze cineva, să -și asume răspunderea. E un dezastru, poate că e mult mai cinstit într-adevăr să se rupă și oficial, pentru că oricum partidul ăsta funcționa cu două aripi că niciodată cele două partide nu au reușit să se contopească și să fie o singură organizație. În continuare s-au mințit unii pe alții. Întâi au fost copreședinți la nivel județean, la nivel local, după care au spus ei că fac președinți unici. De fapt, ce au făcut? Au pus pe unul președinte și pe unul prim vice, dar de fapt acționau tot ca două partide pentru că nu luau o decizie fără altă. Fără altul. Așa că poate ar fi mai cinstit să se rupă, numai că. Vor, va fi, la un moment dat, vor fi trei partide cu factură liberală. Adică vor fi cei de la ALDE, vor fi cei de la nou, nu știu cum se va numi, că nu poate să mai fie PDL, nici PD, pentru că sunt anterioare, și nici PNL. Așa că nu va nici parte alt partid, din, partide, toți, din toți la PVP. Plus că Alde, dacă va intra în structura guvernamentală, va emana putere. Emanând putere, foarte mulți din parlamentarii PNL care vor intra în Parlament, cu siguranță, bon, nu 200. vor vrea să intre în Parlament, să stea în opoziție. Vor vrea să fie la putere. Ca atare, s-ar putea ca PNL-ul, intrând cu oamenii ăștia în Parlament, să devine mult și mai subțire decât e acum. Și Alde să... Și Alde să absorbe PNL-ul și, practic, să... Nu alte să se numească pnl Eu mă doresc să și o declarație, aștept o declarație din partea domnului Cioloș. Nu pot zice că. să se o declarație? Nu, Aici ar zic că. E important ca Iohannis, după mine, ca PNL-ul să n-aibă chiar o soartă, de, și planul acesta pe care consider mai departe blaga văsesc cu o poziție, să aibă un succes răsunător, ar fi ca Iohannis să-l asume pe Cioloș. Să-l convingă în continuare pe Cioș să preia pnl ce s-ar putea prelua din PNL. PNL Și cu Cioloș. să noi îl recunoaștem. PNL, nu cred că îl vor accepta. Chiar dacă. Chiar dacă, că care vor ui, să chiar dacă uite, acest Cioloș, de fapt, este adus rezultatul ăsta, dar cred că pentru. Pentru Iohannis, în primul rând, pentru credibilitatea mai departe Nu de e nu strânge. Credibilitatea lui Iohannis mai departe a trebuie să meargă e, cu Uite o, aici e o problemă dacă. și Raleș nu recunoaște și spune că de fapt președintele nu-i băgat. Președintele cât timp a girat-o pe Alina Gorghiu în fruntea PNL-ului s-a băgat. Nu Alina, a Alina Gorghiu nu l-a luat decizii nu. fără a întreba președintele nu chiar dacă dată. nu o spunea public. Pentru... Alina Gorghiu mințea că știe Iohannis. Iohannis este le... nu s-a implicat da, în producerea președ, PNL. Președintele -a nu a să dea public. impresia că președintele a ști, nu știa da, președintele, președintele de deciziile să... aberante pe care da, le a luat Președintele era, in, președintele era informat de faptul că cineva să fășeze numele lui dacă era așa cum spunea. Eh, probabil și și aici acolo. trebuia să acționeze. Aici îți dau Aș dar. termina ideea pentru seara asta că în opinia mea, deci nu l-aș umfla atât de mult pe Liviu Dragnea ca un mare strateg a, a avut rezultat. A avut 6, rezultat. 6, 7, nu mandate, a avut rezultat, dar vreau să... Cel pintez, mai mare scor al... Nu... dăm harta da, da, domne, după, după Iliescu, asta, ai dreptate. Am și spus, dar vreau să nu îl atât de mult ca fiind un mare strateg și asta și să recunoaștem că scorul este obținut pe greșeala fantastică adversarului. No, no. Și pe, pe faptul că, că nu... Uh. Uite, nu vreau să-i fac satuielul Dragnea să știi că De a fost un bun, mare strateg. A fost da, un mare ai luat, strateg aici. N-a ieșit în față, da? A, a ieșit a în față, dar a ieșit pe, calculat a în față. Pe, a stat numai pe greșeala pe care si, lui nu s-a mai muțărit ca Ponta. -ai pune o dată Constanța, te rău eu să-l băbă pe <laughs> Nu pe cuvânt, să văd eu cât creștea lista sau cât o scădea. Și plec acasă fericit. Lasă-mă, să... să te vadă pe tine în spatele cifrei. Dar nu, nu ridică lista asta, dar... stai liniștit, dar vreau să mai văd doar. Îți amintiți ani -am -am -am de zile că nu îndrăzneasă în piciorul... Suficient... PSD, Camera Deputaților 48, Alexandru ar fi fost un A paru. luat bine PNL-ul, fără glumă. Fără glumă, 20. Cine ce loc era Alexandru? 3 sau 4? Locul... 4. Nu contă. I-a împărat. A, intrai. Nu, am, -am, da, da, asta nu seama că ridicai. Poate făceau 30. <gătă -i> Stai <Este> puțin, <gătă -i> aș Așa să spun ceva. așa să spun ceva. S-ar putea ca disururul meu, s-ar putea că faptul, faptul că eu se am ridice. venit și am spus că, totuși, au un electorat care merită un fond respectat, Nu? S-ar putea să fi contat în Cata, da, Eu vă mulțumesc tuturor, nu le mulțumesc tuturor celor pe care au fost nu alături nu de noi, le mulțumesc, mulțumesc echipei noastre extraordinare care a coordonat uh, emisia aceasta de șase ore și jumătate, le mulțumesc colegilor, lui Edi Pastia, Bianca, uh, Roxana Ion, Călina, Sănătate, tuturor celor care ne-au însoțit, tuturor invitațiilor noștri care au fost absolut extraordinari și au rezistat cu soicizi până la această oră și, în primul rând, dumneavoastră. România continuă. România există, România nu moare, România nu se predă, România trebuie să fie una puternică. Urmează o perioadă de coabitare cu un președinte de dreapta, cu un guvern de stânga, un premier de stânga. Sunt absolut convins că această țară are nevoie de stabilitate și președintele va respecta acest lucru potrivit Constituției. Trebuie să dai cezarului cei cezarului, să felicităm uh, partidul care a luat un scor absolut istoric. Nimeni nu dădea. Mă bucur că nu trebuie să-i dau lui Cosmin uh, pentru că a luat atât de mult partidul încât nici măcar cei cu care am făcut înțelegerile nu au putut să creadă că fi atât de mulți, așa că au căzut și rămășagurile, asta e viața. Uh, mergem înainte Cristi Diaconescu în Parlamentul României la Senat din, uh, din păcate și și în Băsescu potrivit numărătorilor paralele se numără încă la cameră la Camera s-ar putea să nu intre PSD a obținut 169 de mandate la Camera Deputaților 69 la Senat este un rezultat uriaș PSD PNL obține rușine absolută, 21%, 70, 69 de mandat, 71 de mandate la Senat sau 7 la cameră și încă 32 la Senat. PMP obține 7 mandate la Senat, dați mă ajutați mă așa că memoria mă mai eu, joacă peste, deși văd că am ținut minte destul de bine, 31. 69 la Senat, 31 la Senat PNL 69 PSD USR 10, UDMR 10 ALDE 8 Teodor Meșcanu, Călim Popescu un în Senatul României vom afla și ceilalți senatori la Camera Deputaților PSD 169 de mandate, PNL 73 USR 25 UDMR 25, ALDE 19 scor istoric al, al UDMR 35 de mandate în Parlament să sperăm că le vine mintea la cap și vor recunoaște în cele din urmă și uh, articolul 1 din Constituția României dacă nu oricum uh, îi vom ajuta să înțeleagă importanța acestui articol patrioții nu au murit, din contră ei sunt în momentul ăsta în țară și într-un număr mare, așa arată România foarte mult roșu două județe încă uh, Sibiu, felicitări a Luca Turcan și uh, alba felicitări uh, Mircea Hava Ion Dumitrel, Florin Roman sunt cele ultimele două județe unde PNL a reușit să se situeze peste PSD Incredibil votul la Cluj, incredibil votul la Arad, incredibil votul la Bihor Incredibil votul la Brașov, la bistrița Năsăud, la Maramureș, la Suceava, la Călăraș La, locuri unde, la Constanța, la Tiniș, locuri unde PNL se, se speră că obține un scor de peste PSD la revedere, noi ne vedem mâine seară, ora 21, Jocuri de Putere. Continuăm analizele, vă arătăm cum va arăta România din acest moment, ce se întâmplă, care este jocul geopolitic, de ce s-a făcut o semi-invitație către UDMR, câtă liniște vom avea în România, ce urmează să declare președintele Eohannis și ce a făcut și cine la prostit de cap, la de cap, într-un limbaj ardea 100%, pe Dacian Cioloș, cel care n-a fost... Nici în căruță, nici în car, nici în car, nici în teleguță și a reușit performanța istorică să nu se situeze nici într-o parte, nici în cealaltă. Cele două partide, practic, au fost perdante, încercând să-l convingă o campanie întreagă să intre în Parlament. Strategii veți afla mâine seară și veți afla cine a dus. Așteptăm probabil dimineața când ne vom trezi. Alina Gorghiu este istorie pentru Partidul Național Liberal. Rușine infinită PNL O spune un om cu durere în suflet Pentru acest scor absolut rușinos Felicitări Nicușor Dan felicitări Chilomen Hunor felicitări Clare Diviu Dragnea La revedere, numai bine Nu uitați să iubiți România în fiecare zi Și să credeți în continuare în România Au fost 10,8 milioane 11 milioane de români Care nu au votat Și care trebuie să fie Convinși de cineva că merită să creadă în România. Mulțumesc tuturor, la revedere!